Pasen igandin jokatu denuen denborale hoetaako hirugarren jarzonaldia ziraukin jokatzia tokatu zitzaigun zirauukiren aurka eta berri onnakin bueltatu ginen hitxera, hirupunto garrantzitsu lortu genitzun eta bukaerako emaitza bat eta bikoa gure alde izan zen. Erran bezala azkenko astetan dinamika honin heldu ginen, aurre denmordi bikain batin da gero etahenengo bi jardunaldik irauziita gero, zirauki bizitatzia tokatzen zegoen eta plazazagaia zela bagenekin alere eta aldea lehenengo zatitik nahiko seriorea jarri zen eta bueno, e, gure jokua irausten zailatu ginen eta auker aldetik aukeragarrik izan genitxun e, lehenengoa ferminek izan zun, batrea barrenin gero bertzea aldeatxek erditik jokaldi bat inda gero eta azkenkoa, jestak, non atezainak geldiketago bat Alere, aukera horiek etzirneikuk izan gola sartzeko eta lehenengo denboraldia bukatzeko zegola ziraukik lehenengo zatiko aukera bakarra izan zun eta gole darbat sartuzun Erran bezala aukera atletik Dona Estebe gehio izan zen, ziraukik aukera bakarraz izan zen bueno, Horreken merito handia du eta barrenera joan zen e, Atxeren aldira... Bueno, pixkot, kolorrek mindintzigun, bineon, bigarren zatia berdin jarraitu grazela bagenekin e, talia ongi erdi zen, eta gola udo haietuko zela, etzen dudarik eta bigarren zatia, donezte balonak nasi zen, eta segitzen zirauki, bat gutiokin gelditu zen e, txasteteko horria aterri zioten euren jokade gateri, eta bat gelditu zen zirauki Hortik, antzinera jera, ziraukik etzun deustan jokatu nahi, falta uniz, denbora galtzen... Uniztan elitzen jokoa jokua euren protestan gatik, eta kusten zen garbi, zirauki bat gokiokin, etzula deus jakinari partiotaz, eta... Bueno, e, holko jokokin altzen abona bukatzia zela euren intentzioa. Hal ere, irroi eta minutin gutxi-gotxi betxi, esake banda batetik... Jabak balona ongea rotuzun, eta burukada bat berdinketa... Lortu zuen, bat eta bat jarri zen Doneztebe markagaiun eta bost birutu dutera, bertzek galoik batetik hainbat rebote eta gero, jabak bat eta bikoa jarri zuen eta hainbat bueno, jabalera bere bigarren gola izan zen partidun bertan ere eta hortik antzenera partidu da pixko bueno, itxuse jarri zen, ziraukik falta honitzen zikiun Gu ginen hortik antzinera partidua altzen modun bukatzia eta berta mukatu zen. Bat eta bi, garaiten garrantzitsua eta bueno, konfiantza ondia ematen digula e, bueno, dinamika honetan jarraitu al izateko. E, guain heldu zaigu larunta honetan e, itxin dugu, logarren jarru naldia, eta mutilbera zeren aurka izanen da. Larrun din, atxaldeko bostan.